Дякую, звичайно, за такі підозри, пробурмотів Сергій. Відповідно, моєї можливої загибелі і Воскресіння. Я рада, що це не ти, продовжувала вона. Він, розумієш, він давно вже десь ходить. Вони вже помітили когось із мерців за допомогою Андану. Який ще існує там у них Цей чоловік давно вже не лежить у могилі, де його поховали Це свого роду останній запасний варіант Андан, який я нашу до Їхній цикл завершується Тепер мені лише потрібно померти Тобто моєму тілу справа лише за цим це має статися до дня відбуття. Якщо ні, колонія починає руйнуватися, оскільки старий Андан їх уже повною мірою не зможе забезпечувати. Тож ідеальним для них був би варіант, якщо б мене тут, припустимо, придавило якоюсь каменюкою. Тоді все. Вони заберуть моєство відбити на андані, яке я ношу. Якщо ж цього не станеться, якщо так і не помре хтось із змічених чоловіків, в останню мить прийде о той обраний заздалить, котрий чекає цього дня. Йому ведуть весь старий андан без залишку і направлять до мене. Це фізично сильний чоловік, з неушкодженим тілом. І тут уже, вона ковтнула мимоволі, буде грава банк з надзвичайно високими ставками з обох боків. Ніхто сюди не потрапить, сказав Сергій. Гусяче горло залите водою і заклинене каменем. Я думаю, він уже тут. Можливо, він був тут задовго до нас і зараз ходить слідом. Іноді мені здається, що я його відчуваю. Я вже годин з десять кручуся навколо вас, ходжу без світла, щоб ви мене не побачили. Сергій подивився на неї. Мене ти чула. Одного разу навіть двічі стріляла. он каміння пощоці різанула. Ще б трохи і на той світ. До харгілонів, так би мовити. Це випадково. Юлія опустила очі. Але зразу ж знову дивилася на нього. Це було випадково. Всього разу. А крім цього, більше тебе я не чула. А його чула. Він чекає зручного моменту, щоб напасти. «Навіщо ж ти полізла сюди?» – запитав Сергій. Сиділа б собі під охороною Зі своїми псами Скільки сидіти Так можна з глузду з'їхати Сидіти в чотирьох стінах І чекати, коли за тобою прийде Оживший мрець із кривим ножем Чому з кривим? Це ритуальний ніж Кривий Та тонкий Йому Знаєш стільки років? Нормально зауважив Сергій, щось на кшталт того гумового, яким ми тренувалися. Я вже зрозумів. Отже, ти вирішила, що найкращий захист – це напад. Вона не відповіла. Лише мовчки дивилася перед себе. Склалося враження, що на нього скотилося величезна кам'яна брила, притиснувши і не даючи дихати, він мимоволі врухнув плечима. Перед ним була хвора людина, божевільна. І не просто якась людина. Жінка, яку раніше вважав нормальною, звичайною. За жахливим збігом обставин це була Юлія. Ну що ж, сказав Сергій. Тоді справа за невеликим. При нашому темпі звідси до серця диявола півгодини. Там ти нап'єшся своєї святої води, і по той бічний світ стане тобі по барабану. Залишиться небагато, всього нічого, вилізти на поверхню, ото й воно вилізти. Юлія похитала головою. Лише під соняшним світлом антиандан набуде сили. Лише на поверхні. Якщо ми виліземо вночі, то небезпека висітиме над мною аж до ранку. Якщо мені вдасться отримати антиандан, то зараз він лише циркулюватиме в моїй крові. Поки я тут, «Звільнитися від їхньої влади буде неможливо». Сергій виліз першим. З умімкненим ліхтарем головою вперед, за ним Юлія. Вони рушили далі коридором західної сітки. На останньому великому розголодженні, після якого починався прямий шлях до серця диявола, Сергій несподівано зупинився, Увімкнувши свій ліхтар. Вони вже перейшли гілку, з якою перетинався коридор, коли в нього несподівано виникло якесь відчуття, як то кажуть, шосте. Саме воно примусило його озирнутися на чорний розвір сусідньої печери. Серце стислося в невідомому перечутті. «Чому ти озирнувся? запитала Юля, сильніше стиснувши його руку, за яку трималася. «Що ти побачив?» «Нічого», – відповів Сергій. «А чому глядайся? Раніше ти цього не робив?» «Так, як в тому анекдоті, зовсім нерви ні к чорту стали». Він криво посміхнувся і додав. «Завдяки тобі, між іншим». Ходімо. Кидаючи тьмяним світлом по стінах, вони зникли за поворотом коридору. По його стінах ще кілька разів блиснуло і запанувала темрява. Тільки тоді щось заврушилося у пітьмі і почулися важкі кроки. Воно наблизилося до проходу і зупинилося вийшовши, очевидно, на розгалудження. Почулося важке дихання. Темрява хоч в окострель. Та це не бентежило того, хто з'явився з бокового коридору. Він і не надумав наштовхуватися на стіни такі виступи скель, що бачив у темряві, звернувши ліворуч, Кроки стихли за рогом, де кілька хвилин тому зникли двоє людей. Талезін досі не міг оговтатися від того, що сталося.